JÁTÉKSZABÁLYOK Ennek a mulatságos és nevelő erejű játéknak tetszés szerinti számú résztvevője lehet. Játszhatja egy 8-10 főből álló baráti kör, de 8-10 milliós népek is jól elszórakozhatnak vele, csak az a fontos, hogy középen hely legyen. Mindenek előtt ketten kimennek a társaságból, ha lehet két olyan személy, akik nem túl jól ismerik egymást. A többiek összebeszélnek. Minden föladat jó, amit nem könnyű kitalálni. A játék ugyanis annál szórakoztatóbb minél tovább tart. Épp ezért teljesen szabályos, ha nem egy, hanem két föladatot dolgozunk ki, és az egyik szereplőnek ezt, a másiknak pedig amaszt kell kitalálnia. Példának okáért: Örök ifjúság és szemvágás. Amikor ebben megegyeztünk, a két szereplőt vissza lehet hívni. Most kezdődik a játék. Valaki odalép az egyik szereplőhöz, beköti a szemét. Aztán odalép a másikhoz, és néhány olyan mozdulatot tesz, mely a föladott dolgot sugallja. Ezután levesszük a kendőt, és a másik szereplő szemét kötjük be. Most megint föláll valamelyikük, odalép ahhoz a szereplőhöz, akinek nincs bekötve a szeme, és néhány ügyes gesztussal jellemzését adja annak a föladatnak, melyet őráródtunk ki. Persze, miközben a szereplőket gondolkozásra serkentjük, arra kell ügyelnünk, nehogy idő előtt eláruljuk magunkat. Úgy helyes, ha a föladatnak csak egy tört részét mutatjuk be, a jelen példánál maradva. Mindkét szereplő előtt letérdelhetünk, hiszen tyúkszemet lehet térden állva is vágni, másfelül viszont akkor is térdre vetjük magunkat örömünkben, amikor megtudjuk, hogy örökké fiatalok maradunk. A tapasztalat arra mutat, hogy 8-10 mozdulat bemutatása után a szereplők többnyire pedzeni kezdik a megoldást. Ilyenkor, hogy a játék tovább tartson, szabad félrevezető jeleket is adni. Persze sohasem úgy, hogy azok a föladattal szöges ellentétben legyenek. Így például, ha a tyúkszemvágást akarjuk sugalni, nem szabad olyan mozdulatokat végezni, mintha ejtőernyővel akarnánk 2000 méteres magasságból leugrani, mert ez a sport tyúkszemvágóknál nem gyakori. Ellenben bátran ugrabugrálhatunk, úgy, mintha lepkét akarnánk fogni, mert egy tyúkszemvágónál, aki az ülőmunkától elhízott, könnyen elképzelhető, hogy reggelente egy kis könnyű testmozgásra vágyik. A szereplőknek három ízben van joguk találgatni. Aki sikeresen megoldotta a föladatot, jutalmul közénkül, és más valakit küld ki maga helyett. Aki azonban harmadszorra sem jött rá a megoldásra, újra meg újra kimegy. Egészen addig, míg rá nem jön a dolgok értelmére.